Face Lumi Tare ceruiește, Bisericilor Tare, preuțelor și necreucioșilor creștini și la tot poporul tău. Că toată darea ce punește, darul de Săvăr și de Juse, spune de la Cune părintele Luminilor. se e slavă și multuvită și plină ce ne și Iisus, și Amin. Slavă tia, slavă tia, slavă tia, slavă Sale, ale Sfinților, Săviților și tu tolo dați, cu Sfinții, vă apostoli, car și a de mucenica Berche. A sântul de griche, și așa de împreună cu la apomnilor, să male celândul Sfinț, Părintele lui nostru. Eu am gură de ordă Adrianul, Constantinovă, a năs, Sărep Sorri părinți Achim, și aulașul tuturor Sfinților. Sânii mei, ascuțiți, ascuțiți, prea noi cam oameni în În noi. Hristos a înălțat. Atevaratul astăzi. Iubiți și Evanghelia de astăzi are un dogmatism atât de adânc încât că multă posteneală le-au trebuit Sfinților Părinți să trâmpuiască Trinitatea și cele legate de Dumnezeirea. De aici au fost marele rătăciri ale lumii creștine. Dragi credincioși, nu ți dar avea să spună prorocul David adunații lui pe toți și lui cei ce așa vă așezământul de vecea lui. Acest al prorocului David se referă la judecata lui Hristos când vor fi adunați toți Sfinții Părinței care au trăit în adevăr, întuși adevăr, cum a spus Mântuitorul? S-au făcut ca niște vase în care Dumnezeu, vărsând darul minunilor, au avut atâta credibilitate în lume. Aș vrea ca în acest cuvânt să plecăm, ca de obicei, de la cele ale noastre uzuale să înțelegem celelalte de mare cezășie care țin de suflet și de mântuirea sufletului. Vedem că în viața noastră cotidiană omul este prins în niște legi, indiferent unde ar fi el sub soare, începând de la doi oameni, chiar și singur dacă ai fi, fiind într-o junglă sau undeva, ai niște legi. Într-o instituție așișterea, sunt niște legi precum și într-o familie, indiferent dacă ești copil, soț, soție sau de altă natură. Cu atât mai mult putem să înțelegem că Biserica lui Hristos, în care subzistă mântuirea omului, unde El se naște, se adaptează, crește și apoi este cu slujbele, de rigoare dus dincolo, este și aprinsă niște lege. Legele, din credincioși, nu sunt date de către tătătorul de lege, doar a se afla în treabă sau într-o prestanță față de cei ce trebuie să făscreze legea. Cele sunt lăsate spre folosul omului ca nu cumva călcând pe alătura de lei sau ignorându-le să-și primeștuiască cine știe ce părți din grupului lui, chiar suferul sau viața lui. Dumnezeu care a dat poporului lui Iudeu, dar din început i-a dat de Adam și apoi celor după el, le-a lăsat ca aceste legi ca omul păzindu-le să fie pus în cea mai mare protecție față de dușmanul lui, dușmanul de moarte, urătorul de bine fiind care nu slăbește nicio nicio nici zi, nici noapte. Vedem în lumea conjurătoare nouă că orice vietate este pândită de o altă vietate călcând peste sentimentele acelei vieți ca din trupul ei să se sature. Așa să-l închipuim și pe diavol care ne urăște de moarte. Ne urăște datorită faptului că omul a fost motivația căderii lui. Dar nu fiindcă noi am fi vinovați, ci el nu a putut suporta când a auzit sfatul la Sfânta creime să mergem să facem omul după chipul și asemănarea noastră, iar Îngerul va suși lui. În momentul acela, diavolul a cuprins toată răutatea în mintea lui și și-a zis să-și să -și pună scaunul deasupra Dumnezeirii, motiv pentru care Dumnezeu, cunoscându-i această bugetare, l-a și coborât din strălucirea lui, cu reversul bunătății și a frumosului, tot ce este mai urât, mai obscene. De atunci, diavolul l-a urmărit pe om, pas cu pas, ca să certe cu Dumnezeu. Deci, așa să înțelegem că porunca care ne-a lăsat-o Dumnezeu să fim aproape de El nu are altă motivație decât noi, dacă nu vă diavolul nu se poate apropia de om. Iar călcându-o și mai ales deliberat din rea atunci ești o victimă iminentă în gearele satanice. Am văzut că Mântuitorul a fost singura persoană care, coborându-se din înaltul cerului, închipsmerit s-a îngropat aici pe pământ ca și noi a trăit ca noi și a murit mișelește, ucis de cel mai împodobit popor de subsoare, soare, poporul mesianic, din a căreia gene genealogie să trecea și Mântuitorul. Aceste lucruri au o tâlcuire foarte adâncă care ar trebui să o înțelegem și noi ca nu cumva neștiem să ne facem părtași celor ce l-au pe Hristos la această și pe Dumnezeu s-a arătat în nimia lui și în lui ce este omul căzut din Eten. I- a fost mai aproape să se te în această la a lui, care este doar o cărare cu o de spin și pălămidă, mai multe lapte decât bucurie. I-a plăcut mai mult să facă pact, parcă, cu aceste lucruri așa de trecătoare, de multe ori mărșave decât să se ridice, măcar cu mintea la cele frumoase de slavă și veșnice. Dumnezeu a lăsat pe simții proroci ca niște flori împodobite printre spini, iar spinii i-au ucis, motivul care... Că le spunea mereu Israel, îndreaptă-ți cărările tale, spală-ți mâinile tale de sânge și apoi le ridică la Dumnezeu. Dragi credincioși, pe toți prorocii i-au ucis și urma ca să vină mielul original Hristos. Aceeași care a luat-o Mântuitorul, învățându-i de acum gură către gură, față către față, cu acest popor și prin ei extrapolează ideea învățăturii tuturor popoarelor. Iar ce-au făcut poporul mesianic? L-au ucis mișelește pe crucea golbotei, ducându-l în cele mai groaznice înjurături de mahala, Iar oamenii de după ei aceleași lucruri le-au făcut de-a lungul timpului. Dragi credincioși, iată că s-a arătat Dumnezeu în bunătatea Lui. Nu a dat înapoi de la pași și vieții din pământești, știind că va fi ucis mișelește. A mers înainte pentru a arăta omului. M-am arătat Dumnezeu de săvârșit pe pământ prin minunile care s-au făcut. Mai ales când l a vindecat pe orb, luând pământ de la picioarele orbului, a, realiza, a reactualizat facerea omului în nivel. S-a arătat că El l-a făcut pe om. El alungă diavolii. El este stăpânul a tot ce este înconjurător omului. L-au cunoscut că este Dumnezeu și omul. Cred că mai degrabă poporul mesianic a vrut să-L ucide pe Dumnezeu. Și apoi te om. Dar de fapt, mântuitorul, a venit momala, cum avea, cum a spus și prorocul David, eu, nu, eu sunt pierme și nu om, o care oamenilor și de fănare în oradelor. A venit această momeală, Dumnezeu, un trup de om, dar Dumnezeu de săvârșit și om de săvârșit, și fiind om de săvârșit, le a arătat oamenilor. Nu mai greșit, cu blândețe, nu cu biciul. Ați făcut în biserica tatălui meu o casă de trâburi. Și, într-adevăr, așa a fost în Ierusalim, ca au întins în biserică în mese, ca într-un bazar. Au băgat boi și cai în biserică, în templul din Ierusalim. Și au făcut casă de trâburi și apoi de îngăciuni. Deci, până în așa josnicie s-au coborât. Cei mai innobilați oameni de către Dumnezeu, Corifei, Scriturii, arătându-le aceste mărșăvii, nu l-au putut suporta și l-au aruncat spre moarte. Diavolul, care era stăpânul și este stăpânul întunericului și al păcatului, a fost autor moral la această crimă a lui Isus Hristos. Iată că îl vedem pe Mântuitorul înviat din morți. Apoi, iudeii au căutat să falsifice învierea Domnului, după cum ați auzit eu, că ați fost atenți la Sfânta Noaptea Învierii, la Evanghelie, când s-au dus osta și stași înspăimântați în Ierusalim și au spus că amviat Hristos, amviat cel pe care voi l-a răstignit, s-au cutremurat. Au început să li se taie pofta de mâncare și băutură pe Sărbau Paștele, cefele groase au început să se dârdeie pe gâtul lor și imediat au și jucat meschinăria. Duceți și spuneți apostoli celor care se cutremură de înviere că au venit în noaptea apostolii și l-au furat. Și noi o să vă încărcăm de bani. Dar duceți și spuneți așa cum v-am sfătit noi. Cum soarele pe cer nimeni nu poate să-l ascunde, precum și -a să s-a astupe un izvor, așa nici adevărul nu a putut fi ascuns. Domnul l-a înviat din mors 40 de zile avea să stea pe pământ împreună cu apostolii, iar a 40-a și de pe muntele Eleonului s-a înălțat la cer. S-a înălțat la cer cu tot cu trup, auzind apostolii care erau părtași la învierea la înălțarea Domnului, frumoasele cuvinte, cântări ale Sfinților Îngeri, slavă în o de sus, lui Dumnezeu și pe pământ face între o anul în voire. Apostoli au rămas cu mare mâhnire pentru pierderea Domnului lor, dar totuși cu bucurie că s-au împărtășit de minunile a celia ce avea putere să mântuiască pe om. Tocmai când erau cu ochii în văzduhul, în înaltul cerului, pierzându-l din nou pe Domnul, au venit doi bărbați în alte strălunani, haine strălucitoare, alte, doi îngeri, și-au spus așa, Bărbați ei. De ce sunteți friști? Acesta pe care voi îl vedeți înălțându-se la ceruri, va veni a doua oară să judece lumea. De atunci ei s-au dus plin de bucurie în Ierusalim și au așteptat încă 10 zile să vină Duhul Sfânt făgăduit de Domnul Hristos, armă fără de care nu puteau să cucerească lumea, să o întoarcă de la Păgânii la creștinii avea să se deschidă o nouă etapă în omenire cum nu a mai fost sub soare. Împlinite venind Dumnezeu într-o parte pământ, era un nou, o cotitură în omenire. Păgânismul era îmbătrânit, era știr, era foc. Nu-și mai găsea cuvinte ca să mai păgânizeze de oameni, ajunsese la o saturație chiar și oamenii. Filozofii cât scotoceau în mintea lor, înțeleaptă, nu puteau să mai scoată alte dogme pe Dumnezeu. Ajunseseră la o saturație, oamenii mureau într-o nădejde, că cât zeii noștri ne-au condus toată viața pe cărăl străine, așteptau altceva. Și acel altceva, iată că a venit, s-a lăsat ucis de oameni și înviind, a zdrobit moartea pentru deșnicie. Lumea de acum avea să se împartă în două: cei care erau iubitori spre de, păgânești și ceilalți care se încreștinau, cunoscându-L pe Hristos și mergând după El, după poruncile Lui. Avea să se nască sânge mult pe pământ și cel mai nevinovat sânge pe care l-a cunoscut pământul și era dator să-l înghită. Sângele inocent atât de curat al sfinților care îl mărturisau pe Hristos. Vedeți, voastră că oamenii întotdeauna sunt culpabili cu ceva, că nu s-a născut om desăvârșit niciodată pe pământ. Câteodată, când ești pedepsit, parcă în conștiința ta un ți te împaci cu acea pedeapsă că sunt greșit, șomerii. Dar când ești nevinovat doar pentru faptul că nu vrei să te închini dorilor și îl accepti pe Hristos, ce rău îți faci, omule? Că scetru puterii care l ai tu în mână nu este altul, că nu te-ai născut în porfiră, nu ai coroana din pântecele cele mai citate, sau ai pe cap sau scetru puterii, și este de la Dumnezeu această nobilare. precum vedem aceste lucruri și în viața noastră cotidiană. Nimeni nu s-a născut împărat sau preoț sau arhereu sau celelalte titluri cu care este înobilat în lume, precum nici criminal, nici târpă de bordel. Toți ne naștem pe ce de de la lui Dumnezeu, și la minte, și la trup, Urmând ca atunci când cunoști fierul și răul, rămâi în custodia rămân rămâi toată în custodia ta, ca într-o cheie. Faci ce vrei. Ori în cui, ori rădăspui. Dragi credincioși, de acum avea să curgă sânge la acest impact cu tremurător între bătrânul păgânit, mâncărunțit și gârbo, și sfeltul, și tânărul creștinism. Sfinții să s-au dus pe tot mapamondul într cu puterea facerilor de minuni, cu cuvântul lor plân, curat, cinstit, spunând cine este Hristos și adevărat în Dumnezeu. Aveau să fie secondați în urma lor să vină cei care l-au răstignit pe Hristos, care nu au aderat la creștinism, au rămas în parcă în aceeași răutate. Aceiași autori morale aveau să se facă la toate crimele, aproape toate crimele care s-au vărsat în acest impact dintre bătrânul păgâni și creștinismul. Mureau creștinii din credincioși cu mare bărbăție că știau pentru ce mor, mărturisesc pe Hristos și moartea lor ne este nedreaptă. Ne cutremurăm peste veacuri, peste milenii, cu câtă dăruire și putere trăiau acei oameni pentru Dumnezeu, uitându-ne la noi cât de slav suntem și ca niște paiațe, transparență în cele dumnezeiești. Și aceia totuși mergeau la moarte cu fruntea sus cu un de fericire că sunt uciși mișelește ca și stăpânul lor. Avea să vină și momentul când Dumnezeu, auzind suspinul pământului, câte morți s-au făcut, milioane de creștini, ducându-se dincolo, către ceruri unde le erau la cașul pregătit prin suferința lor, avea să și coboare Dumnezeu pe pământ și să stopeze acest sânge nevinovat. Așa a fost că. Păgânismul slăbea, ultimul împărat diocritian, parcă obosit și el a împărțit pentru prima dată Imperiul Roman în La bătrânețe s-a retras și el, rămânând alți cezari în locul lor. Avea să vină din Apus Constantin Clor, care l-a născut pe viitorul împărat creștin. Acesta era glumul. Era păgân, dar blând, vorbea frumos și tare cu minte cu creștinii. Nu se mai uitau la tot cei care veneau și purau pe creștini că ei ar fi vinovați de cine știe ce fapte antistatale, antiimperiale. Dacă rădăcina este bună, lesne este te înțeles că și mlădița are mari speranțe să fie tot bună. Avea să, după moartea lui Constantin Clor, să ia în fiului lui Constantin. Acesta, dragi că dincioși, sfătuit de mama lui, care deja avea simpatia, afinități foarte mari cu creștinismul și văzând și el ce înseamnă creștinismul în filozofia sa, a fost ca său lângă. A lăsat creștinismul liber. Era prins ca într-o în niște fărți de, de clește. Generalii lui, guvernul lui, majoritatea erau păgâni, dar din față era poporul care era creștin. Prin el trebuiau să treacă toate, ori ură și dispreț, ori iubire. Iată, dragi credincioși, că vine și momentul crucial când împăratul Constantin după ce, Lucide de fapt în război, ca cel avea să fiară, Maxențiu, înnecat în timpul, un tiran care făcea avagii în rândul creștinilor în Roma, avea să rămână împăratul autoprator, adică împărat peste tot Imperiul Roman. Acest lucru nu s-a făcut decât curând la lui Dumnezeu. Că împăratul, având 20.000 de ostași, venind din Franța să se bată în Roma cu acest făgând împărat care avea 150.000 de ostași și mult mai pregătiți, era în de nedumerire acest împărat. Unde să a alerge? Creștinii îl chemau, dar nu numai creștinii, populația Romei era atâta de obilită încât că se de acest lucrător al satanei și l-a chemat era singura speranță chemându-l prin fel de fel de scrisori vino și ne salgează că ne sufocă ne tinte în moarte acest din Dragi și împăratul era prins între temere și iubire de aproapele său a pornit cu armata N-avea nicio șansă, raportul era groaznic, scropitor. Și totuși când era la ultima lui putere și deliberare să meargă sau să nu meargă, în ameaza mare, privind pe răsărit, a văzut o cruce din târă de stele. Acea cruce s-a văzut în tot Occidentul, cum au și consemnat pe istoricii Acelia, dar acum sunt trecute sub tăcere, nu numai aceasta, multe altele. Uh -huh. Împreună cu împăratul era și marele lui, general Artemie, care a văzut acea cruce. Ceilalți n-au văzut-o. Și pe cruce scria în acest semn de ipiruini. Pentru el a fost un struncin. Nu era o minune, nu era o... Alucinație. după cum deștepții de astăzi, păgânii de astăzi, că nu pot să-i spun altfel, îl caracterizează pe împăratul Constantin că acel semn, dacă l-a văzut, a căzut el într-o trans, nu știu. Era probabil într-o revelație bolnavă. Dar iată că noapte noaptea îi vine Mântuitorul și îi spune, Împărate, de vrei să biruiești la ceea ce ai pornit, coase pe trapelul de luptă și pe hainele soldaților de acest set. Așa a făcut și a pornit la război. Într-adevăr, Dumnezeu s-a arătat nemincinos cu el că -a biruit pe Maxensiu. El pierind înăcat un tibru, sfărămându-se podul care trecea peste acest râu, și încerind înecat cu ăsta și lui. Dragi credincioși, de acum, văzând această minune, împăratul a stat mult și s-a gândit ce să facă cu credința lui, să rămână în idolatrie sau să meargă spre creștinism. Ajutat și de mama lui, care era deja creștină, și după minunea care a văzut-o, a și zis în mintea lui, voi da libertate creștinismului și așa s-a făcut că în ianuarie 312 sau 13 la Milano a dat un edict imperial prin care creștinismul pentru prima dată avea să fie lăsat liber. Acest mare bărbat al istoriei a avut și el trecutul lui când era în idolatrie, dar după ce s-a încreștinat a fost un om în pecat. Acesta iarăși a făcut frumoasa cotitură în istoria omenirii dând libertate creștinismului. Acum lacrimile aveau să curgă nu de durere, de bucurie, ca au început creștinii să se închine la lumină. Bisericile erau ajutate de acum. Erau chemați din închisori toți cei obiliți. din credincioși, această libertate nu avea să cânte atât de bine cum cânta creștinilor și celorlalți care erau urători de creștinii. Și știți cine. Aveau o casă semene de acum erezii. Începea o nouă luptă și acea luptă era parcă mai cutremurătoare decât cea l-așa. Pacea în biserică sporea de la zi la zi. Creștinismul s-a dus în tot imperiul roman, aveau să se dezvolte filozofiile creștine, dar în paralel, ca într-o grădină, tu sădești floare și crește, lângă ea spini, trebuia și clivită. Aveau să se semene de-a lungul sutelor de ani erezinie, care la... Rândul la lor în rădăcină, avea tot un tăiat în prejur și pistruiat și mirosind a nebotezat. Cel mai zgrobitor, Ieres, avea să se nască după anul 300, de la 310, în Alexandria. În oarecare le vreau în ca arie. Trecând prin filtrul facultăților și fiind și foarte esteți la minte, a ajuns la, la cea mai frumoasă biserică din Alexandria, metropul a al lumii, timpul acelia, a ajuns preo, văzându-se cu sceptrul preoției și având și gură bună de vorbit, a câștigat poporul. Și în felul acesta a asemănat și cea mai groaznică erezie. Socotind în mintea lui, dar să și rămas numele de arienism, că Mântuitorul nu a fost fiul a lui Dumnezeu din viață, ceea ce înseamnă o coborâre a celei de-a doua fețe a Sfintei Crăinii. Nu vreau să intrăm în această filozofie mm. că este grea, dar tangențial, ca să înțelegem zdrobitoarea, zlobitoare, o travă care asemenea. Sfinții părinți au început să-și strângă rândurile, vedeau că nu este ceva curat. Cum să spun aceste retică Dumnezeu? Iisus Hristos nu s-a născut om de Dumnezeu desăvârșit, Fiul lui Dumnezeu din viață. Și în felul acesta, dragi credincioși, se împărțea iarăși lumea. Destabiliza creștinismul, iar se conturau nori tulburați pe cerul creștinismului. Aceste discute au ajuns până la împăratul Constantin. Împăratul, fiind un om bân și de acum creștin, avea să-i adune prin edict imperial pe cei mai înțelepți și îmbogățiți în fapte prelațiai lumii creștine. Așa s-a făcut că pe cheltuiala Imperială au venit în Niceea 318 Sfinți Părinți din tot intern, din Africa, din Spania, din Anglia, din Grecia, din toată lumea creștină ca să dezbată această problemă care zdrobea creștinismul nou născut și în pace fiind. Atunci a venit și Sfântul Nicolae, care avea un bagaj mare de, de fapte frumoase, uitoare și de minune. Nu mai spune Sfântul Spiridon, care avea în cartea lui de vizită învierea morților, M a înviat un mort cum a făcut dintr-o pasăre, dintr-un șarpe, a făcut un bulgăr de aur și a plătit datoria unei văduve. Deci niște minuni tremurătoare purtau acești oameni. Au venit niște bărbați împodobiți cu rănile lor din prigoanele creștine la acest sinod. Și acolo, dezbătându-se această problemă ariană, aveau să le excomunice din... Biserică, l desăvârșit, nu m-ar recuvânta da acest spurtat eretic în biserică. Dragi credincioși, acești simț Părinții se noi astăzi în cinsta lor, Patristica a hotărât ca să fie această zi frumoasă închinată lor. A rămas în istorie primul sinod ecumenic. Ecumenic înseamnă, adică toată lumea, până atunci au fost și alte sinoate locale, dar când s-au deschis lucrările sinodului, care au ținut din mai până în august, a ținut o prelegere împăratul Constantin în fața tuturor acestora care s-au adunat, dar nu fără smerenie, s-a închinat lor și le-a cerut binecuvântarea. Nu era ca un despot. Era un simplu reprezentant, dar de maximă importanță, cam părat. Dragi credincioși, la acest sinod avea să se hotărască definitiv în lume, în lumea creștină ziua de duminică, ziua de odihnă. Unii sărbau ziua în ierii sâmbătă, alții sărbau duminica majoritatea Pământului creștinez. Și acum, a edict, sinodal avea să rămână definitiv sabbatul iudaic de sâmbătă mutat dumineca și explicitat totodată de ce, că Hristos a înviat dumineca. Duminica s-au alungat lacrimile de pe ochii celor încristați de moartea Mântuitorului când a înviat. Tot atunci avea să se hotărască și data Paștelui după patru criterii care sunt de maximă importanță, cu sorginte din testamentul vechi. De atunci, din credincioși, s-a pus piata de temelie a sintelor Nase Camane, a Domnului. Această instituție, care aș putea să o numesc instituția supremă, care l-a adunat pe om și l-a săpânit biserica, avea să fie și ea îngrănițuită cu Sfintele Conomene. De De-a lungul timpului s-au făcut șapte sinoate ecumenice, plus celelalte locale care s-au făcut semănate după timp și scop de îndreptarea unor lucruri care erau în eparhii. Acest conglomerat de adunări de sfinți părinți avea să întemeieze biserica care o avem noi astăzi. Să trecem peste toate aceste lucruri până în zilele noastre. Poporul mesianic care a căzut prin răstignirea Mântuitorului nu avea să se lepe de derăutate. Deținând puterea la ora actuală, e logic că avea să intre, cu și din cei ce este mai sensibil în biserică, unde susistă mântuirea omului. din credincioși, cu durere trebuie să spun că nu orice biserică este pândită, ci biserica ortodoxă care este lăsată prin Sfintele canane de la Sfinții Părinți. Aceasta fiind pândită, sute de ani i s-a creat un împăinjeniș în care, intrând omul, să nu mai iasă. De-a lungul timpului trebuiau să formeze niște oameni din sânul bisericii, că întotdeauna imperiile sau orice instituție ar fi fost în lume, cădea când putregaiul venea dinăuntru și nu din afară. eu a fost să pătrundă putregaiul în lume. Acum aș putea să spun că a dat în metastaz. Trebuiau să fie racolați oameni din lăuntricul bisericii care împodobiți prin gazete, prin fel de fel de publicații, i-au făcut gonflabi, lupi în haină de oaie. Pe om l-a dus într-o degringoladă, într-o debusolare de nu mai știa ce să creadă. Nu vreau să mă găsesc retoric de cineva, nu voi nominaliza decât o singură persoană. Nu fac decât să tâlcuiesc ceea ce apare în presă la timpul acesta. Este o vorbă frumoasă și înțeleaptă în popor, semenind cu legi furtună. De ce noi nu ne-am dat cu papista și să schimbăm calendarul? De vreme ce se știa că este fals începutul acesta, n-am călcat în așa ceva. Și a fost mai dulce cărarea în pușcărie spre moarte, spre obedire, spre umilință decât în paturile și în scaunele celor nasți cu pocale și cu consoarte. Și dacă va fi și pentru Frăține vaste de ales să alegeți scale aceasta că mai dulce este mâncarea slabă, o bucată de pâine mucegăită, dar don liniștit în conștiința ta decât la mese imperiale și să te răscolească conștiința mai tățit. Păziți-vă de organizații să nu intrați, că vă pregătește covor cu flori și cele mai frumoase cuvinte și osanare care te gâdele la minte. Dar nu știi ce te așteaptă. Te așteaptă grajdul. Ești asemenea animalului din coteț. Mâncat și îngrășat, dar niciodată nu știe când stăpânul i Iubisc că din credincioși, de-a lungul timpului a fost șantajată Biserica Ortodoxă, dar a plătit cu sânge reîndreptarea ei. Iată că, făcându-se schimbarea calendarului 24, nu și-au dat seama oamenii că, de fapt, este primul pas pe unirea cu catolicii. Catolicii care erau, de fapt, o marionetă în mâinile și mințile acelor acelor oștrivi pe Hristos. Vaticanul, din credincioși, nu a rămas decât o ladă de gunoi în care se adună toate sectele pământului. Prin acest hiduos, monstru, prin ecumenism, nu se face altceva decât din penumbră, prin aceste portavoci, cum a fost acel ce a pierit papa, care n-a fost decât o, o portavoce, un mădular prin care s-au lăsat dejecțiile pânte celor acestor organizații. Conflabil, făcându-l în niște cuvinte un uriaș altere și prostina se duce după el. Dar nu gândește ce e în cap, că de fapt se folosește de el. ca aduceți-vă minte în viața lui ce a făcut. S-a unit, s dus și la musulmani, s-a dus și la evrei, s-a dus și cu baptiști, a slujit și cu, cu la acelea satanice. Stai și te gândești, ce statut ai tu omului? Îi musrau prorocii pe iudei, poporul mesianic, poporul lui Israel, până când prea curvești. Aceasta se numește prea când tu nu ești stăpân pe tine și nu ești fidel a ceea ce crezi. Ești asemenea unei târfe de care să iertați, în expresie de care să folosește cine vrea. Că dacă e pe centură, nu știe cine vine la tine. Iată, dragi credincioși, lucruri împlinite. Greco-catolicii care au fost semănați, o emanație a catolicismului, în nordul Europei, în nordul țării noastre, a fost mai mult politic. Jumate ortodox, de-asta le zice greco și catolici, jumate catolici. Să fie o zonă de tampon între catolicii unguri și catolicii ortodoxi și români. Mult sânge ar curs din alte Crime, mucenici, mulți s-au mai înălțat la ce datorită acestor oameni. Istorii spun. Iată că trebuia să se găsească un om care se în rupă, o iudă, că nu putem numi așa ceva un trădător, care să plece din Biserica Oficială să facă un prim pas. Țin să vă amintesc că, cu vreo 300 de ani, când au venit greco-catolici acolo, această emanație din Vatican, s-a rupt un ortodox, un arhereu din Ardeală, cu numele de Atanasie, și-a trecut la greco -catolic. Dar istoria l-a încondeat nu Atanasie, Satanasie, i-a pus numele și așa a rămas în istorie, Satanasie. Stăteam și mă gândeam că acum au o furtună mare în sinodul ortodox, ce să facă cu acest individ împătrânit degeaba, că este unul de cei mai bătrâni din sinod, că a făcut această faptă infantilă, aș putea să spun s-a și cu greco-catoricii. Acum vreo două duminești, mi se pare. A creat precedentul în biserică. Dar stau și mă gândesc, nu știa patriarchul, nu știau ceilalți de acest lucru, fără numai că știau, dar trebuia să vină momentul să creeze precedentul. Acum se vede și biserica, viața biserică oficială, cât de îngenunchiată este și în ce furtună este. Dragi credincioși, acești oameni care au fost semănați de-a lungul timpului în pământul creștinesc, mare tulburare mai făcut și au avut singurul scop de a dărma și a decima Biserica lui Hristos mântuitoare. Numai aceia au rezistat care au fost cu adevărat viață creștinească în ei, măcar un filicel de viață. Ca într-o ați văzut, că vas, dă să moare, dar mai are în timpii. și dacă este ajutată, viața aceea explodează din nou. așa e și creștinul. Dacă măcar un filon de viață duhovnicească în adevăr purge prin tine, aceea explodează și rămâi nivel caritatea ta acest astfel de iude e prin pământul laică așa ceva, știți, că fost în țara noastră. Târte din astea care joacă în două lume, care la urma toată nu și nu au nicio identitate. Mor ca un nimen și ca un nimic. Acești iroși. luna laică își are cumva o scuză, ca așa e lumea. Mai ales politica, să știi ce e. Dar e zbocnicor când apare în biserică. Aici e zdrobitor datorită faptului că subzistă mântuirea omului și e greu. Dragi credincioși, la timpul acesta trebuie să fim foarte precauți. Nu tot ce zboară se mănâncă. Nu mă bucur de furtuna din biserica lor, cu toate că am avut de păgubit atâtea. Știți, biserica de aici... De ei, din dealul Patriarhia vorbesc să fie de dar am a înviat fica ei. Și ce va fi scris pentru noi de acum? Vom merge cu demnitate înainte, dacă ne va ajuta tot acela care ne-a ajutat până acum, cel care s-a nărțat la cer și despre care vorbim. Iubiți credincioși, nu rămâneți momiți de plidul de lințe din Occident. Nu va dura mult și vă veți trezi cu cop homosexual, vă veți trezi cu femei, preoți și episcop, anglicanii, deci Fac aceste lucruri. Acum, în vogă, este de a adopta biserica evoluționismului, adică teoria lui din cum să trage din mai mulți. Și noul prelat al Vaticanului, deja stă în încumpână, să adopte în biserică ideea lui David, din care știți că Ca să vedeți oamenii cât de marionete pot să fie. Nu mai spun de extraterestrești și celelalte bazatori, dar numai oamenii cu minte slabă, adică nu gândesc decât cele carnale, sunt gârbă din cele duobucești, numai aceia sunt. O fradă iminentă în pântă acestui monstru care este venit Viața este una și curge într-un singur sens. Trebuie să o folosim în noblețea lucrurilor lui Dumnezeu și în noblețea tuturor. Iubiți credincioși, nu vă supărați că am cuvântul, dar cred că era și momentul. Iată cum se întripuiesc cauzele pentru care noi nu am primit nicio iotă din sașis. Iată cine suntem, de acum am putea să spunem, putem să fim și mulți. Tocmai cei care ne-au plamat o viață în cele mai urâte cu de acum ne dau dreptate. Acum găsesc Sfintele camale. e târziu. Ca și cum mai ai dat un metastază și găsești un ultim medicament, nu, nu știu dacă te mai ajută. Iubiți-L pe Dumnezeu, iubiți pe Sfinții Părinți în care subsistă temelia Bisericii, că și ei ne vor iubi în necruțătorul ceas al judecății, că ei vor fi în prezidul judecății lui Iisus Hristos care e găsavă și cinste, în veci, 10.